31. Legea segmentării Companiile trebuie să țintească grupuri specifice de clienți sau segmente de piață specifice dacă doresc să facă vânzări semnificative. Ajungem foarte repede să atingem capătul pieței de bază. Astăzi, companiile care au cel mai mare succes sunt cele care au fost capabile să identifice segmente specifice ale pieței pentru care proiectează produse și servicii individualizate în vederea satisfacerii unor gusturi și nevoi speciale. Primul corolar al legii segmentării este Multe companii nu reușesc, deoarece țintesc piața greșită cu produsul greșit și într-un mod greșit. Multe companii încep prin a ținti, prin publicitate și vânzări, un anumit segment de piață doar pentru a descoperi că produsele sunt cumpărate de către un segment de piață diferit. Timp de mulți ani, berea germană Lovenbrau, un produs de import scump, a încercat să concureze cu berile americane precum Budweiser și Miller. Compania a încercat toate formele posibile de publicitate, însă nu a fost capabilă să spargă piața americană saturată de producători mari de bere. În cele din urmă, Lovenbrau și-a schimbat strategia de marketing și a început să își dezvolte ca țintă oamenii cu venituri mai mari. Prima reclamă nouă a schimbat întreaga piață pentru bere importată în Statele Unite. Mesajul reclamei era Când rămâneți fără șampanie, comandați Lovenbrau. Poziționându-se comparativ cu șampania, nu cu berile cu preț scăzut, Löwenbräu a creat o percepție conform cărea berea importată este ceva ce trebuie savurat de oamenii care își pot permite ceea ce e mai bun. Cel de-al doilea corolar al legii segmentării este Segmentul de piață ideal conține acei clienți pentru care avantajul competitiv al produsului este cel mai important element pentru satisfacerea nevoilor celor mai stringente. Cu alte cuvinte, dacă vindeți mâncare, este bine să o vindeți celor flămânzi. Cel mai bun segment de piață al dumneavoastră este format din cei care au deja o nevoie clar definită și demonstrată pentru produsul pe care îl oferiți. După cum se spune, pescuiți acolo unde sunt pești. Cu cât știți mai clar care este clientul pe care încercați să îl creați și să îl păstrați, cu atât eforturile dumneavoastră de marketing vor fi mai concentrate și cu atât este mai posibil să aveți succes. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Elaborați un profil clar al clienților ideali. Cine sunt ei cu exactitate? Ce vârstă, sex, educație, venit și valori au? Unde locuiesc din punct de vedere geografic? În ce tip de companii și sectoare de activitate muncesc? Ce posturi ocupă? În ce departamente și în ce tipuri de companii se află ei? 2. Determinați cel mai bun mod pentru a vinde clienților ideali. Cum cumpără ei? Când cumpără? Ce tip de metode de vânzare aveți la dispoziție pentru a comunica cu clienții potențiali care pot beneficia cel mai repede de ceea ce vindeți?